tunaendelea na mahubiri yetu katika mahubiri ya leo siku ya tarehe 1 siku ya Jumapili tarehe 1 Septemba na, na eh kichwa cha somo la leo nimehiki e, hapa Tuangelea za watu mbona kila siku mambo ya na wokovu takatifu kwa Roho mtakatifu ni ni kujawa na neno sio upayukaji uliozoeleka wa makanisani Roho mtakatifu maana ya roho mtakatifu na utanjio wa mtakatifu ni kujawa na neno sio ule upayukaji wa, wa mapepo ylioja makanisani. Na tutahakiki kwa maandiko. Kama utangulizi tu kusudi tujue hoja leo ni na tutajua maana ya Roho Mtakatifu kwa kiasi nimeseme tu nitaeleza kwa undani baadaye kidogo. Lakini Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika Utatu Mtakatifu wa Mungu. Mungu anaishi katika Utatu Mtakatifu. Eh, Roho Mtakatifu kimsingi kama roma takatifu ni somo refu. Eh siwezi nikalihubiri lolote kuna baadhi ya vitu vitabaki vingi. Roma takatifu yanapatikana katika agano la kale agano jipya kiasili. Eh ni somo ref. Ni kama useme utake kufundisha habari za Yesu kwenye somo moja uwezi? Au useme habari za Mungu Baba Jehovah uwezi? Kwa lakini utazigusa kwa, kwa jinsi ambavyo Mungu ametujalia leo. Na hasa katika katika mkataza wa kujua kweli e, au kuondoa uongo uliozoeleka unaopotosha watu e, pia tumesema kwamba Mungu anaishi katika utatu mtakatifu leo hii hiyo ni doctrine hilo ni mafundisho ya msingi kuna makanisa leo mfano kuna kanisa linaloitwa Church of Christ yanaitwa Jesus only churches. Makanisa ya Yesu tu pekee. Na hata wakibatizwa wanabatizwa kwa jina la Yesu. Hawezi wakasema kwa jina la baba na mama na mtakatifu. Yaani unaweza unaweza Siyo sio tatizo tatizo para. Mungu ukishaanza kumtenga jinsi alivyo. Tayari ni kama vile tusema kwamba shetani hana shida na watu wanaweza kuabudu dunia, wakaabudu viumbe, wakaabudu shetani, wakaabudu na Mungu, wakaona makanisa na wakabariki na watu wakapona. Hilo halimpishe na wakutoto ni wa ni ma, ma Illuminati majitu gani na ma, ma, ma padri wa Skofu majitu makubwa lakini pia wana mambo ya Mungu kwa shetani mpishiida kwa hiyo pia kwa shetani kumtumikia Mungu lakini ukiwa umemgawa unamtaja kama sivyo haimpi shida pia ukajikuta huku watu wanadili na Yesu tu pekee yake haimpi shida shetani haimpi shida shetani hata kidogo kumshusha Mungu katika viwango vyake haimbishida shetani. Eh kwa Yesu yes, e, kwa hivyo makanisa yanaitwa Church of Christ. Jesus nini? Yako mengi. Sasa hivi doctrine ya Utatu Mtakatifu inashambuliwa ina sana. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa kwenye makanisa ya Pentecostal mengi nchini Tanzania ameshafika. Mengi tu haya yote yote yote. Kwa za ni, ni, ni siku taka ya, ya takatifu kidogo e uwa, kuna kuna mahubiri kuna doctrine mpya ya mshoni mshoni katika nyakati zizopo ina inaitwa inaitwa oneness pentecostal movement oneness yani umoja badala ya kuwa na utatu wana umoja hata siku ya uumbaji Yesu Mungu alisema natumume mtu kwa mfano wetu yani kwa maana Mungu alikuwa katika nafsi Eh sasa hivyo hiyo vitu vyote vinavyoshambulia nafsi ya Mungu unaweza kufikiri vitu vidogo lakini ndio msingi wa imani yetu Eh kwa hiyo vipo na usipojua kweli yani huwezi kujua umeshaangushwa sangapi utashutukia huko huko oneness Pentecostal movement ya badala ya utatu inaitwa umoja Eh ni nitakuja ni, ni, ni, kuhubiri huko mbele haijafika sana lakini haina ubaya tangulia kuigusa kidogo. Unasema sasa umefikaje huko? kwa sababu tunataka kusema habari za Roho Mtakatifu. Eh sasa tuna hatuto, Leo hii niguse tena swali jingine. Makanisa yanayoitwa ya like Pentecost, neno Pentecost, ni ile siku ya hamsini baada ya ya kupaa mbinguni kwa Yesu Kristo ambapo walijazwa nguvu. Si Roho Mtakatifu mwenyewe walijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana vitu vingi. Ana ni mfariji, ni, ni anatukumbusha kitu, ana pia ni nguvu pia anatupa eh, kuna kitu naitwa ujasiri petro aliyokuwa wanamuuliza wanasema eh wewe wewe sina wewe ni mgalaya anaonekana unajuaana na, na yesu anasema toka wewe si kufahamu hicho. Huyo mtu simjui kabisa. Lakini siku yale mwambia ninyi mliomsubibisha yesu siku ya pentecost alipata nguvu. Alijazwa nguvu sio kwamba alijazwa roho mtakatifu mungu alishawapa. Anasimoku kisha kuwa na yesu anakuwa ameshampata roho mtakatifu siku ya kwanza kabisa. Kwenye sura ya 7 pale kwenye ma, yohana pale Siye, Yesu na hiyo alishawambia sema alishawavuvia na hata kwenye sura 20 kabla hajapa alishawavuvia sema pokeni roho mtakatifu wanaye na, na wasiweza kuhubiri wakati wa Yesu kwenye Mathayo kumi na wapi kote kule bila kuwa na roho mtakatifu siku ile walipata tu nguvu lakini ileo vitu ya ajabu ajabu kwa ajili ya kazi maalum ya nguvu ya Mungu tutaona pia kwayo, kwa hiyo kwa mfano kama yanaitwa ya Pentecosti ya Kirokole Yanajiita kwa jina hata la Roma Takatifu na ndicho wanachohubiri peke yake. Utasikia leo kuna semina ya Roma Takatifu. Habari za Roma Takatifu. Kama vile kuna makanisa yanayogawa Mungu vipande, yanaongelea Yesu tu peke yake. Yapo yanayongelea Roma Takatifu peke yake. Sio sawa. Kuna makanisa yanaitwa Mashahidi wa Jehovah. Jehovah's Witness. Kuna wengine wanaitisha juu salvation ame. Sio kuna wengine wanaoitwa wanaoitwa wanaitwa hata washabato wanaamini na wayahudi wanakwambia hatumjui Yesu hatujui habari za Yesu tunashukulika na baba kwa hiyo wahamishe makanisa wa Mungu katika mipande yanayoshukulika yana na Mungu Baba yanayoshukulika na Yesu Kristo pekee yake na na Mungu takatifu yote ni wrong makosa Biblia haiko hivyo nizo na kusema kwamba mimi bwana nini mimi niko Tanzania ni mkuu mkoa lakini ninammsikiliza tu waziri mkuu. Kosa, lazima usikilize na rais. Ah, mimi niko upande tu wa waziri mkuu sina naye. Kosa vile vile, lazima tumjue Mungu katika ukamilifu wake wote. Ni sababu mara nyingi tunapenda kuomba kwa jina la baba na mwana mtakatifu. Unasema kwa nini Yesu alisema kwamba ombeni kwa jina langu? La yesu alisema vile na alikuwa na maana, alisema Yesu ukishamweka mwana katika ile hesabu, ndipo sasa unamtambulisha Mungu wa kweli. Ni kusema kwamba tuombe kwa Mungu, Mungu yupi? kama ni mungu mwenye mwana, mungu baba mwana tifa, bapo no na mtakatifu ambapo ndo yesu aliemtambulisha na akaonekana kwa macho akashuhudiwa na maraika. ndio unajua kwa sasa yule ndo mungu wa kweli kuna miungu mingi eh hey, mfumba macho tuombe kwa mungu eh hey, mungu mungu mungu mungu weka mwana uone kama atakubali mtakatifu kwa hiyo tunataka tu kuweka hoja vizuri hapo ikusudi ieleweke eh tumewagusa sasa hao wanaomwabudu Tunaona kwamba Mungu anaganya katika makuni matupu. Lakini tuende katika maandiko, tuende katika kitabu cha Yohana. Mlango kama utangulizi tu. Yohana wa kwanza, sio Yohana injiri Yohana wa kwanza, zile nyaraka tatu za Yohana. Yohana wa kwanza, mlango ule wa wa, wa pili. Yohana wa kwanza mbili Leo mbili. nitaenda haraka kwa sababu tunatakiwa tumalize mapema. Yeah, okay, si si vizuri kuwa na ibada ambayo haishi. Yohana kwanza mbili, shina mbili, 1:222 vinasema hivi Ni nani aliyemungu ila yeye aliye <coughs> yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo huyo ndiye mpinga Kristo yeye amkanaye baba na mwana Yaani mtu anayekana Mungu kuwa ana, ana nafsi ya baba na mwana baadaye tunaona na Roma takatifu anasema huyo ndio mpinga Kristo sio eh, makanisa kwa mfano wayahudi Wayahudi hawaamini katika Kristo anasema hajaja kwa hiyo haanasema how, how do you worshipa Kristo? Mathayo 23 ndio nilikuwa na kutafuta anasema hivi kila amkanaye mwana anaye baba Am, amkirie mwana anaye baba pia. Anasema huwezi ukasema kwamba nina Mungu kwa sababu watu wengi nasema Mungu baba bila kuwa na Yesu Kristo bila kumtambua. Kwa hiyo kwa roho nyingine mgangaizo kwa roho nyingine ma, ma imani kwa mfano kama ya wayahudi yote haina baba haina Mungu ndaye anamwambia hasema msisemwe kwamba Ibrahimu umeba kama mungekuwa baba yenu Ibrahimu anasema uh, Ibrahimu alisubiri siku yangu akaiona akafurahi nasema ninyi ni wa yenu shetani sio wa baba yenu ninyi mraye amsema ndaye hana alikuwa ameshatoka kuambia na nirugu zake wa yahudi wenzake leo hii unasikia sio tu tunakusanya shilingi uh, dola 1000 tunena Israeli mnaenda kukusanya mpinga kristo kwa sababu atakunja kutokea kule okay. sio muda mwingine wazi na Biblia inasema asiye na mwana asiye muamini Yesu Kristo haweze, akawa na baba naweza ni sema akiwa wazazi sasa twende twende katika Yohana vile vile okay twende turudi twende kwa sababu tuko kwa Yohana wa kwanza tuendelee mbele kidogo twende kwenye Yohana wa kwanza saba. sasa pale e, imeshaanza kuleta ushumufu uh, uh, kidogo kwa sababu kuna masahihisho kutoka kwenye Biblia ya Kiswahili imekusoma kusudi eh kwa mfano Yohana wa kwanza 5. Naomba hii mstari tuifuatilie kwa ni mstari. Sio lazima uikae uweke kichwa lakini ile hoja uipate. Kurudi siku nyingine ukisikia mara ya pili ya tatu hivi vitu vijue. Kwa hiyo ndipo imani yetu ilipoanzia. Eh? Yohana wa kwanza 5 mstari ule wa wa wa wa, nane. Pale kwenye Biblia yako ambapo kuna mstari wa saba ambayo nafikiri kwako kwa kwa inasema naye roho ndiye ashuhudia. Si ndio imeandikwa hivyo? <totitikin> mstari wa saba. Ndio. mstari wa saba umekatwa kipande ulikuwa ni mwendelezo wa mstari wa sita. Halafu huu ambayo ni mstari wa 8 unaosema uhitaji kufanya masahisho sana, uielewelewe tu, unahitaji hata kuchafua sana Biblia yako. Tutakuja kuisaisha tu uko mbele sana. Tutatengeneza tuta, tutatafsiri Biblia upya. Eh? Mithali wa nane sasa nio, uli unatakiwa uwe msari wa saba Eh. Na vipande yani wamechanganya changanya lakini vivyo vile Ngoja tusome kama hivyo Lakini hapo pamevurugwa Kwa hiyo kwa Biblia ya, ya King James ninachoenda kukisoma hicho ni mlango ni msari wa saba Lakini kilichoandikwa kwenye Biblia ya Kiswahili ni msari wa nane kwa sababu umekatwa kipande kutokioa kwenye msari wa saba Unasema hivi Anasema kwa maana wako watatu wa shahidiao mbinguni baba na neno na roho mtakatifu. Hajasema malaika, hajasema wenye uhai, hajasema chochote unasema Mungu anaishi katika shuhuda watatu. Watatu mtakatifu, baba na mwana dogo ndo hati. Kuramakanisa yanakuambia sisi hii hii hi, amahubiri ya ya, ya, ya hii hi, ya utatu tulianzishwa sisi tukiwa tumepotosha potosha, potosha hiyo kusudi wa kupoteza. Hapana. Doctrine ya utatu imeandikwa katika Biblia sehemu zote. Haikuanzishwa na wanadamu. Lakini wanakwambia kwa faraka kanisa Katoliki nakwambia sisi ndo tulianzisha. Sasa mwaweza mkanjo kwa sababu so, mzomi Biblia mna kitabu kingine. Sasa mniipata wakati iko kwenye Biblia wakati wa Muiso shika biblia unenayo jumapili upati upakusoma kuna kitabu kingine Tofaut. kwa hiyo doktrini ya utatu i mean ana hapa unaona hajasema baba mwana na roho mtakatifu amesema ba, baba neno naro, mita na roho mtakatifu kwa maana kwamba jina la pili la Yesu Kristo ni neno neno siyo kitu kingine ni haya maneno ya Mungu ndio Biblia hii ni Yesu Kristo katika katika neno Yesu Kristo anaishi katika nafsi alikuwa alikuepo katika nafsi ya mwili na nafsi yake kuni ya, ya roho lakini nane, na neno la Mungu pia ndio ndio ndio nafsi ya Mungu na nafsi ya mwana pia kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaishi katika utatu sasa wanasema kwamba sikw tunahubiri wewe mtakatifu mbona tunaingia tu, hatutaki kwenda kumhubiri kama anavyomhubiri tunataka kuonyesha kwamba ni sema ya ya, ya ya Mungu na ana ya Mungu na maksudi yake yake ni yapi leo hii watu wa Roma kwa hiyo Roma hiyo tu na na majina yao ni hilo hilo ni pentecost eh Tuko katika kitabu cha Marko mlango ah uh, okay hii hii hataki somangonya nieleze tusiende huko kwa ajili ya muda Marko 3:28 nitaisema tu hivyo Yesu anasema anasema usicheze na ono mtakatifu kama ambavyo utaki kucheza na Mungu Baba na maana mtakatifu wewe anasema Anasema pale kwenye na nane anasema hivi Watu watasamea adhamu zao zote atakazozitenda na atakaye sema neno baya juu ya mwana utasamea lakini yeyote atakaye sema neno o la kufuru jua Roho Mtakatifu hatasamea katika ulimwengu kwa sasa na hata ulimwengu ujao na akaifafanua vizuri watu waelewe oh usiwaseme watu walio watu ni madambi wa uongo usiwaseme wale ndio wanaohukumiwa na ile andiko ndilo lisema kwa sababu wanaende wanatumia nguvu za mashetani kwa ajinda la Mungu. Kwamba Mungu kwenye hekalu la Mungu, kwenye kanisa la Mungu, nguvu inayotumika inakuwa mashetani. Wamevaa mapete na majeni na majitu gani? Wametokea Nigeria, wametokea wapi huko? Alafu watu wanataka kutumia maneno haya kuzuia kusemwa. Tunasemwa wanakuja manabii wangu We Sema watakuwa wanafundisha mafundisho yao yenye mtoto matunda yao. Makanisa, matunda yao ni nini? ni kesi za uzinzi na masharti. Ni video za ngono zinatoki zinapita kwenye nani? Kwenye mitandao. Ndio matambuni. Lakini nimejaa roho wa Mungu. Utaona roho wa Mungu anajaaje. Kwa hiyo Yohana Marko hatukuisoma pale. Labda la, la, la, tuende kwenye nayo na, hatoenda kule lakini nitaisoma pia kwa ajili ya kwenda haraka kwa maandiko. Kwenye Marko sita mlango wa mwisho, Marko inasoma sita Mwanzo wa mwisho wa Marko sura ya 15 nasema hivi. Eneneneni mungu kote mkawafanye watu wote kwa wafu zako mkawabatiza kwa jina la baba na la mwana na mtakatifu. Leo hii unajiuliza hao na ni wale wanaoamini katika Mungu mmoja wanakwambia wengine waombe ni Yesu wengine wasome Mtakatifu tu. Eh wapi? Kasi Mungu batiza kwa jina la baba na, na aliyesema ni Yesu Kristo mdomoni kwa Hayo unaona kwamba Mungu Mungu anasema sehemu nyingine anasema katika katika anasema mimi uduku wangu siwezi nikaumpa mtu mwingine 45 afikiri siwezi nikaumpa mtu mwingine kwa hiyo nyingine Mungu haweza kaweka nafsi hizi kama sio Mungu Kwayo, kwa hiyo hilo hatikupishi da unaweka sema kwamba hicho hakikupishi da lakini na kwa baada ya muda mfupi e, Utatu mtakatifu ni tatizo kubwa kabisa tawa Mungu. Takua ni mfundisho kwa sababu ndipo anapoanza sasa kugawa nguvu za Mungu na kujaribu wakisha mtawanya Mungu nafasi ya Kristo wanamuondoa na wanaweka mpinga Kristo. Shughuli inakamilika. Ina kwa sababu usipoanza kumgawia Mungu katika vipande vipande huwezi ukashambulia nafsi yako upata sema ya, ya kumweka mpinga Kristo ili inayokuja katika ufunuo mlango zote. katika ufunuo. Sasa katika somo la leo tulikuwa tuni ilikuwa kama utangulizi lakini eh tuna hoja kama tatu ndani ya Roma mtakatifu. Kusudi tunazigawa katika hoja vipengeni kusudi tuweze kuelewa. Yaani hataki kuhubiri bila bila kuweka vitu vinavyoeleweka. Eh e, ya kwanza tunasema hivi katika ile somo kubwa. Roma mtakatifu sio fikra za mtu bali hutenda sawa na neno la Mungu. Leo hii watu mtu akitaka kuleta uovu wake wote ule atasema Roho Mtakatifu kaniaambia hivyo. Yaani anafikiria alafu anasema hivyo. Niko natafuta mfano siku moja tena nikijisha kwetu tuliko tulipo kuzaliwa tulikoishi. Tuliona anaye kuonyesha video yake. Kuna mchungaji mmoja yule jana anafikiri tumekuwa naye. Eh na yuko kwenye mtandao nenda kamtafute tafuta mchungaji aliyee alienda akakubaliana na nabii na mwanamke kwenye kanisa akamfanya mzee wa kanisa kilecho hapo hata kwenye biblia japo makanisa leo wazee wa kanisa wapo wakike biblia haijasema sema awe ni mme wa mke mmoja sasa huyo mwanamke si kama alikuwa na mume wa mke wa mke mmoja biblia inasema kwenye timotheo na Tito baada ya kufanya hivyo akaanza sasa kufanya uzinifu na naye baada hapo wakaona haitoshi wakaenda akamrubuni mme wa yule mwanamke. Hiyo kwenye video aliingia mpaka mkua wa wilaya pale. Mpaka mtu wa dunia anakuja kuamua anakuja na mabunuki. Bunduki yani kuamua maono ya mambo ya rohoni. Kanisa kubwa tu kuliko hili. Sawa? Ah akakubaliana sasa na mme wa yule aliyechukuliwa yule. Kwamba ni roho wote wao hamforce wa, naona wao wanadanganyaza. Kamba roho dalimwambia kwamba wa, hawa waone. Alafu yeye atafute wa kwake upya. Yule mtandao anani maganiza mazuri tu. Yana yanata yana, yana, yani ni kanisa tu uwezo yani sio ovu kama hayo naona na Daslam. vizuri. Sasa yule mnyonganye anakwambia ana mimi haya mambo ni mazito sana. Unajua ukishafunuliwa na mambo na roho wa Mungu Eh, yaani e, ni, ni mazito huwezi kuelewa kwa vitu vya kwa jinsi ya duniani Ni uovu. Nilije tunataka kusema hii hoja ndio ninataka kuanzia hii hoja ya kwanza tunaoanza. Roma Mtakatifu haweza kaja tutaona kwa maandiko. Haji aka afanana na fikira za wanadamu. Kula mtu mmoja tuliwahi kwenda kushairi kwenye kikanisa fulani, ananiambia mimi aya mavazi niliovaa leo nimeambiwa na Roma Mtakatifu kuivaa. Na alikoyaofu kweli. Mlegezo fulani alahubiriubiri ilikuwa sijasana siku watu na ama neno ni uwongo watu wakitaka kudanganya chochote asa, nimamia, lomita katifu. Lomita katifu, hawezi, hata kama maganizwa wanakuambia ni mambo ya roho mtakatifu roho mtakatifu hauwezi hata siku moja zakuja kuona kwa maandiko Hawezi, akaenda kinyume na neno ya Mungu kwa mfano roho mtakatifu haisa kamfundisha mwanamke kum kum kum mzalau mume wake eti labda aende kanisani akatumike kwa sababu neno ya Mungu halisemi hivyo roho mtakatifu lazima afanye kazi sawa sawa na neno la Mungu na tunaona kwa maandiko. Eh. Leo hii watu wanakuambia nimeoteshwa usiku. Yesu katika miaka yake yote kwenye njiri. hakuna hata siku moja kwa kutumia ndoto. Lakini muda wakati alikemea dhambi. Sasa yeye anakimia adhabu marefu ma moja hahubi ndoto hata moja. Hawa wana kuna mtu anaitwa Makasege nimtamke kwa kwa sote tena manabii wa mdomo kama alivyosema Paulo si ndio? Eh hey, ana kitamba ana vitabu vya, vya ndoto watu wanalala wanasoma ndoto si ndoto zako namna ukivunja ndoto zako umelitoa wapi? Anakuambia ni mtakatifu. Mtakatifu hafanyi kazi kwa jinsi hiyo. Tutaona kwa maandiko tutahakiki Mtu hata kitaka kutapili watu kwa sadaka, mali na nini, atazungushia nyuma ya Roho Mtakatifu. Hawezi kaenda kwenye maandiko. Akienda hata kwenye maandiko, ataenda tu vipande, vipande vipande lakini sana sana atakwambia alichoteshwa. Alichoteshwa hivyo. Sasa tumesema kwamba Roho Mtakatifu anaenda katika neno la Mungu. Eh, okay, mtu ni katika maandiko, tuone katika Yohana, tupitie Yohana. Tunaende haraka sasa. Na, hii hiyo Yohana nitasoma kwenye King James. Inaonekana imeharibiwa ime vile vile. Yohana mlango wa 6 na 63. Yohana injili, ya Yohana, mlango ule wa 6 63 ndio kwenye King James, na kwenye kiswa rita, kwenye Kiswahili. Kiswa kiswa kiswa Kuna vitu wameharibu pale Nasio kwa bahati mbaya kwa makusudi. hivi. Yohana 6 66 Biblia anasema 63 8 63 anasema hivi it is the spirit that quickens the flesh profiteth nothing the words that i speak unto you they are spirit and they are life unafikishe ma sasa kwani kimebadilika kulingana na kichwa chako kwa Kiswahili hapo kwa Kiswahili anasema maneno nilioambia kana kwamba ni vitu nilisema zamani zamani ah ah Yesu anasema haya maneno ndio yatamwuka wakati niko naatamka maneno yanayoingia kwenye biblia kwa sababu so, kila neno kwa naye Yesu limeorozeshwa anasema hayo ndiyo roho tena ndiyo uzima roho wa Mungu ni neno la Mungu kwa sababu so, Mungu ni mmoja vipi kwa hiyo unaona kwamba roho akienda nje ya maneno ya Yesu maneno yanayenena ya biblia huyo anakuwa ni roho wa duniani anasema the words i speak unto you ninayowaongea haya uh, spirit and a life ni roho na ni uzima na roho na uzima manake ni Mungu. Eh ha, ha, hatutafafanua sana taziyo ni muda pia hizo hoja. Tuanye katika kitabu hicho chocho Yohana nenda kulia zaidi. Yohana 16 some 7. Kitabu cha Yohana 16 hoja ya kwanza kabisa tunasoma ni kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi katika neno la Mungu, hafanyi kazi katika imagination au fikra za kibinadamu eh au ndoto eh anasema hivi anaweza kaotesha mtu kama kuna sababu na tunakuja kuona kwamba kuna vitu fulani Mungu aliwahi kuvitumia nyuma kwa sababu ni tatangua tu kusema Mungu aliwahi kusimamisha jua kwa siku fulani sio muda wote ili kazi fulani ifanyike akailiachia wakati wa wa, wa, wa Yeshu. haina maana kwamba lazima kila siku soso kwa vile ilitokea hivi lazima tufanye hivyo hapana Mungu alifanya kwa makusudi yake anaweza kaamua ndoto Ndiyo ngalisi mnatoto ndoto hiyo lakini sio sio utendaji wa Roho Mtakatifu hauwezi kupishana na maneno ya Yesu anasema kwamba haya maneno ndiyo roho maneno ya Kristo no ndio roho maana yasindao no uzima na sio roho mwingine watu wakasema kwamba Yesu alikuwa na roho tofauti na Roho Mtakatifu anasema ah, hali imejaa Roho Mtakatifu Yohana na, 16 tusome 7 na 8 Biblia nasema, Yohana e eh, ya Yohana mrango ule wa 16 Saba anasema hivi. Yanaema hivi. Tena hii nayo inaamini nisome kwenye King James, imeharibiwa vile vile. Yaani vitu vikishuhisha Mungu hasa moja kwa moja kwenye nafsi yake lazima wavivurge. Yohana 16 e eh, anasema hivi Yohana 16 Saba, nasema hivi Yohana 16:7. He msome kwenye Biblia yako ya Kiswahili nitasoma hapa kwa kwa Kiingereza. Kwa King James sio Kiingereza. Kiingereza Biblia King, King meharbi, ya Kiingereza NIV imeharibiwa kuliko ya Kiswahili. Yaani ukiniambia nisome NIV New International Version. Ne nisome na SUV ya Kisraili nasoma ya Kisraili ndio imeharibiwa sana lakini haijafikia kwanjomo cha ya Kiingereza ya ya, ya, ya, SIV, ya mini NIV. Au ile nyingine inaitwa New King James sauti ya jamaa bio but because um, uh, okay. nevertheless i tell you the truth it is expedient for you that i go away for if i go not away the comforter will not come unto you but if I depart I will send him unto you ndo yale anasema anasema ni ni ni ni vema mimi niondoke kwa sababu ni mfariji roho mtakatifu na ameaanika kwa rufi kubwa hataweza kuja yeso alibidi aondoke ili nguvu ya mtakatifu ipatikane zaidi eh wa nani anakuwa unatafuta anasema and when i come I anasema mean, and when he comes When he come he will reprove the word of sin and righteousness and of judgment Anasema takapokuja atakureprove hapa anasema atahukumu atasemani atai nini Atasema, ni, ni dunia mstari wa 7 mstari wa 8 Lakini anazoona at, ni kama Roma mtakatifu atakuja na hukumu unaona kwamba hapa kuna habari za hukumu leo leo mtakatifu anatumika kama kigezo cha kuharibu sheria ya Mungu Anasema atakuja kui kama kui kanya ni kama kukanya the word of sin at mtakatifu atakuja Anahubiri habari ya dhambi rom mtakatifu wa makanisari leo anahubiri dhambi anahubiri dhambi hapana anahubiri ndoto na vitu vya tamaa eh and the rashness, utakatifu haki ndicho ndio kazi ya rom mtakatifu atakacho kuja kufanya Anaeleza sema end judgment na hukumu. Leo Roma takatifu anayetumika makanisani hana chochote katika vitatu. Hawezi the sin akaikanya dhambi, gani Kama kukemea, eh? habari ya utakatifu, maisha safi. judgment, hukumu. Leo usutu hukumu sisi tu kuchinia roho mtakatifu hakuna. Mimi nasema roho mtakatifu tabu hiyo ndio tokujifanya kazi ya hukumu. Anasema nani anayetupima ndani? Anatuhukumu. hukumu mpaka anaenda ndani na nafsi. Eh? Anasema pia Anatuhukumu katika, katika katika nafsi. Ndio kazi Yesu anasema ndio maana kwanza anaanza kuapa taarifa za ujio wa roho mtakatifu. Huyu anayetumika ndio makanisha sio huyo. Unless maandiko ya Mungu yawe sio kweli. Haya tuendelee. Twende sura hiyo 16 tusonge mbele twende 14 pale. Hii nitasoma kwa Kiswahili kwa sababu nimeona kidogo haijaharibiwa sana, sijajua. 14 anasema hivi. Anasema hivi, yeye atani tukuza mimi. Roma mtakachema atakapokuja hatakuja anahubiri vitu vyote bila kumweka pembeni Yesu. Atakuja anamshukuruza Yesu. Aya naendelea. Na, na kuwa atatwa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Anasema atakuja na yale ya Yesu yale yale. Anasema atatoa katika yaliyo yango. Eh leo mtakatifu leo ama kanisa ana vitu vingine kabisa kabisa na kisha anza Biblia zinaoka pembeni watu wanaanza kurukaruka. Biblia zinaokuwa zimeisha kufungwa. Eh lakini anasema atatoa yaliyo yangu na kuwapasha habari. Usheheru 15 anasema hivi. Of course anaonyesha kwamba hata kuwa na ongelea mambo ya Yesu peke yake kwa sababu ya Yesu ndio ya baba anasema na yote aliyo nayo baba ni hapo. Kwa hiyo anakuonyesha kwamba tuko pamoja. Huyu anakuja anatoa ya kwangu. Na yote nayo ni ya baba vile vile na ni ya kwangu mimi. Kwa hiyo Mungu ni mmoja. Eh. eh. Kwa hiyo hata anakuja anasema hata nenda kwa kwa shauri lake. Huo mstari ninaoomba mnisaidie kutafuta ulipo kwenye sura hii nilikuwa sijaoandika. Eh. Hata nena kwa shauri lake bali uke okay, niju yake kitabu kwanza alianza tatu, anasema hivi tatu, tuko Yohana sita, anasema hivi lakini yu, yeye atakapokuja roho huyo wa kweli atawaongoza awatie awatie kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atayanena mambo yali, yajayo atawapasha habari yake Kwa hiyo na kwamba roho mtakatifu anapofanya kazi haji na habari tofauti na uwezo kasikia leo hii makanisa yako nje neno la Mungu katika kujificha kujifu, nyuma ya Roma mtakatifu eh hey, aya maandiko yamenielewa wakati wa Yesu tuko chini ya Roma mtakatifu mtakatifu no, anacho a, anakuja kufanya kazi ile ha, asema hana shauri lake mwenyewe anakuja na habari ile atatua katika yale ya Kristo hata atat, atatumia maandiko eh twende katika eh Mark e, Mika twende kwenye agano la kale. Eh kwenye kitabu cha Mika. Mungu Mika ni kwenye wale manabii wadogo. Yuko kabla ya Nahum na yuko baada ya Obadia Eh? Ayona actually baada ya Ayona na Obadia Eh? Mika Mika mlango wa 3. Mika ni miongoni mwa vile vitabu virefu kidogo kwenye vile vitabu vya manabii wadogo. Eh? Mika, Hosea, eh? na na na na na na, ni, na, na Amos ono ni kidogo. Hii nyingine ni sura mbili, tatu Huyu ni ana sura nyingi kidogo. Mika ana sura saba. sura ya tatu ya Mika, haya maneno ziasikize vizuri. Tuanze na wa tatu Biblia inasema mwanango wa 3 mstari wa 5 anasema Mika hiyo. Mika Mika 3 5. Anasema Anasema hivi. Bwana asema hivi. Katika habari za manabii, haunaosikenda manabii manabii sasa. Eh? Katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, uwezo unaambia kwamba manabii hawa hawakoseshi watu wangu, wanawakosesha. They make them to err. Eh? Hao wa umao kwa meno, wanangata. Manabii wanangata, wanapeka watu kwenye uzima kwenye moto wa milele, eh? Na kulia, Wana, wanangata afu wanalia amani eh yeah. jamani natangaza mwaka 2000 kwa mfano mwaka 2020 huko mbali leo tuko tarehe 1 mwezi wa tisa. mweingia kwenye theruthi ya mwisho ya mwezi ya mwaka huwatakwambia mwaka 2020 ni mwaka wa marejesho huwa hautimiaga ataskumwa Eh ni mwaka wa amani sana. Tunaenda kurejeshwa na vitu hivyo. Na ni mwaka wa uchaguzi kwa hiyo amani itatawala Tanzania. Sawa Mungu atupe amani lakini anasemaje haijatoka kwenye, kwenye. Anasema wanalia amani amani lakini hakuna amani. Tumwona mstari Wanasema wakulia amani na mtu wao yote asiyetia kitu kinywani mwao, yunywani mwao wao huandaa vita. Leo hii nene katika makanisa yao usipowalisha sadaka watakutafutia chochote. Watakutenga hata kama una karama hawezi kukupa mpaka uwaweke sadaka. Nabii waona. Tunasema tumefikaje huko kwa sababu anamtumia Roho Mtakatifu watu tuone Roho Mtakatifu anavyofanya kazi kwenye kwenye agano la kwenye siku ya Pentecostari kwep tangia mirele. Anaendelea ni, ni sura yote hiyo lakini ngoja turuke. Tuelewe msari wa wa 8 anasema hivi Anasema hivi sasa angalia hao ni manabii ambayo wana roho wa Mungu na wana uongo wanasema wanarumi mtakatifu wa Mungu lakini Mika sasa ambaye ni nabii wa kweli wa Mungu angalia anachokisema Mika nabii wa kweli wa Mungu anasemaje kwenye mlango wa 3 wa, wa Mika nane, anasema hivi anasema hivi Bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana huyu mtu ana mtakatifu ana roho mtakatifu Anaroho mtakatifu angalia anachokitoa sasa Nimejaa hukumu na uwezo Tumetoka kuona kwamba Roho Mtakatifu kwenye Agano Jipya kwenye mlango wa sita wa wa Yohana anasema atakuja na hukumu Roho Mtakatifu na Mika anasema baada ya kuja Roho Mtakatifu nimejawa hukumu. Eh, hey, uyo mhubiri bwana, hana roho wa Mungu kwa sababu anasema hukumu. Roho Mtakatifu anasema Mika anasema akiwa na Roho Mtakatifu ana hukumu. Yesu anasema Roho Mtakatifu atakuja atakuja na hukumu na haki na utakatifu. Hata kuja na ndoto, hata kuja na maneno yake mwenyewe. Anasema bali mimi imejaa hukumu na uwezo. Lazima uongee na nguvu. Uweze nao sema ni pamoja na vitu kama athiana kusema neno likao ukahubiri watu wakaamini kwamba ni kweli. Eh? Kwa hiyo hata Yesu anasema walipomtumwa kwenye wale walipo watuma kwa Yohana Yohana 7 pale, waliwatuma waende wakamkamate. Wakaenda wale askari wakamskimiliza wakarudi hivi akasema hapana. Wakasema mbona hamjamleta? Wakasema yule mtu jinsi anavyonena hajawahi kutokea mtu katika historia anayenena kama ye Na hicho ni kilezo cha Yesu Kristo kwamba alikuwa haongei kama wanadamu. Kaso anasema hakula wanadamu anayengea kama huyo mtu. Sasa unaweza useme nini? Nasho sawi hata katika kuhubiri. Lazima uhubiri na nguvu hubiri na na msitizo eh, lakini eh, ni jamani ngoja emfungue eh, hivi pamoja ime eh, maneno ya uongo anasema wanawapa maneno laini laini tulisoma kuisoma tulisoma katika sura ya 16 ya ya, ya, ya kitabu hicho maliza cha cha cha, cha, cha warumi anasema kwa maneno ma line line na kujipendekeza pendekeza pendekeza ndio hao manabii lakini Mika anasema Mika ni nabii wa Bwana amejaa anaro Anasema hivi nimejaa roho na hukumu na uweza nimuhubiri Yakobo kosa lake na Israeli dhambi yake Mtu anayejaa na roho anahubiri habari za kosa na dhambi Haubiri hey, amani Amani ni wale manabii wa uongo hapa hey, kuna amani <coughs> na wamejaa makanisa yote Mengi je bwana ni wachacho wanaokolea wakasema ndio Sio kasema sasa mbona wamebaki Hata kama wakibaki wawili Mungu alitaka wa kuua waisraeli wote, neno lake nasema kutoka 10 na kutoka 33 pale. Atakuaua wote baada ya kuwa amemwongoza. Anasema sasa ili kushuhudia nitunze agano la Ibrahimu. si umezaliwa kutoka kwa Ibrahimu, wewe Musa, yeye nitakufanya taifa kubwa peke yako. Wengine wote nawaondoa. Mungu alikuwa tayari. Biblia inasema katika katika Warumi Warumi mlango wa moja, anasema watu wanaokolewa ni masalia. Masalia ni mabaki kasa ni wote, watu tupako ni masalia wachache kimsiko kwa kwa asilimia ni wachache lakini biblia inasema katika ufunuo mlango wa 7 nadhani msadari 14 pale anasema niliona niliona kukusanyiko kubwa inatokeza mbinguni yaani inaonekana walikuwa kama wanatembea kwa madah wanaingia mbinguni anasema nikaona watu wa mataifa yote wa waruga zote na ma, na kabila zote za dunia wanaingia pale Mungu atachukua watu wanaokolea anatoka wote ku lakini Sio wengi katika asilimia. Tuendelee. Kwa hiyo tunaona kwamba mtu aliyejawa na Roho Mtakatifu kwanza ana neno la Mungu. Hasana sema maneno na sema ni neno la uzima. Pili, amejawa na hukumu na uwezo. Tatu, ana uwezo kuhubiri watu habari za kosa na dhambi zao. Hi you ndio know, Roho Mtakatifu eti. As the Holy Spirit ndicho inachosema agano la kale ni agano kwa Mungu kubadilika. Hoja pe, kwa tumewaona Mtakatifu sio zile ho, fikira za watu na ndoto zao na na, na, na matamanio ya mioyo yao na matamatao zao hapana ni mambo ya Mungu yanayofanana na ya Mungu Baba na Roho Mtakatifu kwa ni Mungu huyo anataja ana dhambi za watu na anajitukuza anatakaswa mwenyewe. Mwanangu ya pili Kabali za Roho Mtakatifu tunataka kunjua kwamba Roho Mtakatifu anayu, biruwa, ni mwawongo eh na ni sehemu ya kampeni ya dunia kuvunja nguvu ya utatu mtakatifu ili usudi wa waligawe dunia kiroho na kimwili na watu waende motoni kimsingi sio kutawala tu na kumalizia kwa kwenye utawala ah lengo zake ni anasema anakuja ili kusudi ya chinje kuua na kuangamiza na mimi nakuharibu hebu eh, tusome sehemu point ya pili sasa baada ya kwa kuona kwamba roma mtakatifu sio yule tunayomsikia point ya pili tuangalie biblia Point ya pili Biblia inaonya kuwa zipo roho za mashetani makanisani. Baada ya kusema Mtakatifu yuko tofauti. Lakini pia kuna roho nyingine ambazo Roho Mtakatifu sasa tuangalie je ni hizo roho tunazozoona zinazodomika kufanya kazi makanisa. Mba sehemu nyingi. Ni hizi za Roho Mtakatifu zenye hukumu na neno la Mungu au ni hizi nyingine ambazo tuna tunaonywa nazo? Twende katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza. Yohana wa kwanza actually sio Yohana Injili Yohana Nyaraka. Hatuna maandiko mengi sana yaliobaki, lakini sio machache sana. Tutamaliza. Yohana mlango wa 1. Ah, I Yohana wa kwanza Yohana wa kwanza mlango wa 4. Mstari wa kwanza ni ndefu lakini tutasoma mstari mmoja tu. Anasema hivi. Yohana waraka wa Yohana wa 1 mlango wa 4 tuanze na sadaka wa nasema wapenzi msiamini kila roho alikuwa anaongea na watu wa kanisa alikuwa anaongea na watu wa duniani alikuwa hawaandiki waislamu hawaniki watu wasio alikuwa anaongea makanisa. kanisa lazima msiamini kila roho mkija kanisani msijue kwamba kila roho ni ya Mungu na nasema hivi bali zi, zijaribuni hizo roho kipimo peke yake kinachojaribu ni neno la Mungu weka katika neno la Mungu uone inatoa rangi gani kwamba zimetokana na Mungu. Kwamba manabii na kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Anawaambia wao wa manabii wa uongo. Kuna roho nyingi sasa msizipokee pokee. Msijaribu. Msijaribu. Okay. Kwa hivyo Mungu anasema manabii wa uongo atakuja. Hii nabii wa uongo atakayekuja tofauti na hawa tunao waona kwenye makanisa yote haya. Yote wasio na neno la Mungu atakuja ni nabii wa namna gani zaidi ya hawa. hapo anasema wajaribuni uone kama ukiona Paulo anasema ukiona hawa yeneni se, uki saw sawa na hili andiko na mafundisho haya ujue sio kile anachosema ndio Ndiyo kipimo huna uwezo kufikiria kwa sababu ni ndale nafikiria hapana sema, na sema. wapime kwenye maandiko ya Mungu hata watakapokuja hawaneni maneno sawasawa sawa na waraka huu na nyaraka hizi Ujue sio sio roho wa Mungu ndicho kipimo kwa hiyo tunajua kwamba kuna roho zidanganyazo tusome katika tulikuwa katika Yohana wa kwanza tulikuwa katika kitabu cha Timothy, Timotheo 1 Timothy chapter 4:1 au Timotheo wa kwanza moja Biblia nasema, Biblia nasema Timotheo wa kwanza 4:1 anasema hivi Mungu anatuonya mara nyingi. Anasema hivi, mlango wa mlango wa 4. kwa hivi, basi roho adenena wazi wazi. Hakuna maficho. Yuko wazi kabisa. Kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Yaani wako katika hali ya imani lakini wamejitenga nayo. Eh? Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani Mafundika wa shetani hapa nasema atakuwa sokoni. Yaani atakuwa anafundishwa chuoni. Hapana, yatakuwa makanisani. ndicho anachosoma. Ah, siku za mwisho aziafika. Lakini wanakuambia usiku saa yote Yesu anaanza kaja. Okay. Sasa wanakuambia siku za mwisho aziafika. Alafu yote Yesu anaanza kaja. Sasa atakuja kabla siku za mwisho hizo. Of siku za mwisho ni soma jingine kabisa tofauti. Lakini siku hizo hizo hizo mimi ngoni siku za mwisho. Vile nasema uh, wakati wa agano jipi? Eh nena kasema wa Hebrewia mlango wa kwanza usiano wa kwanza anasema na hata sasa katika siku hizi za mwisho Mungu amenena nasi kwa jinsi ya maana nazo zinzichukua mwisho lakini mwisho anasema ule mwisho wenyewe bado mpaka ifikie hatua fulani atokee maana ya kuasi mtu wa, wa dhambi. Eh Twende katika roho zidanganyazo ziko makanisa. Nyingi na anachosema sura yote ukisoma ile tumosema mlango Tumwosewa kwanza mlango wa nne yote ni habari ya Rozi Tanganyika lakini siwezi nika uhubiria. Tuene katika agano la kale. Oh inawezekana Mungu alisema na wanadamu katika roho wake. Tuene katika kitabu cha Ayubu mlango wa 4 mstari wa 12. Ayubu Ayubu baada ya mtoto amesomea leo na iamini Esther pale baada ya Esther kuna Ayubu wa falme ya pili. Eh, niko wa falme ya pili nyakati za kwanza na nyakati ya pili. Nehemia Ezra aamini Ezra Nehemia eh Esther Ayubu Ayubu kabla ya Ayubu kuna Zaburi Hivi vinaitwa Poemic books au vitabu ambavyo vimekaa kama tenzi ni kama vya kuimbwa Hivi vitabu vyote tunataka tuvimbe Ayubu nne Ayubu nne Ayubu mwanango wa nne? mstari ule wa Tafadhali ni, ni sura yote karibu lakini tutaanzia mstari wa 12 Biblia na inasema hivi Ayubu nne 4:12 Biblia na inasema hivi a yubone 12 bila anasema hivi. Basi sikiliza anachosema. Msalimu 12 anasema basi nililetewa neno kwa siri. Sikio langu likasikia manongono yake. Katika mawazo yaliotoka katika maono ya usiku. Naona no, mtu analeta anaanza kutoa maono ya usiku aliyopata ndozi hizo. Eh Njozi zako hizo. Eh hapo usingizi mzito waangukie hapo wanadamu. Bali kama hayo yanatanganywa ukilala usiku utasikia Hofu iliniangukia na, na na kutetema. Kusura itetemesha mifupa yangu. Ndipo pepo ilipopita ya uso wangu na nywele za mwili zangu zikasimama. Hiyo pepo ilisimama kimya. Ni siweze kutambua sura yake. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu, kulikuwa kimya nami Nilisikia sauti ikinena, je? Unaona sasa anaanza kutoa maono ma aliyoona sasa. Je? Kisura 10 na ngapi ninasoma? 17, sante Lazima je mtu atakuwa safi kuliko muumba? Anaachukusasema sio kweli. Mtu hata kawa safi kuliko muumba wapi? Lakini anakuambia jinsi upepo ulivyopita akaona hofu, akaona maono ya usiku, anaendelea, msura wa nane, anasema tazama yeye hawategemewa tumishi wake na malaika zake kuhesabia upuzi Maneno mengine ni ya kweli na shetani maneno mengine yasomeni ya kweli kweli. Hata kwenye yao kuna mengine yanasema ya kweli Sasa huyo mtu ameleta njozi. Huyo mtu mwanzoni katika marafiki wa Ayubu moja wa kwanza kabisa alikuwa anaitwa Eliphaz. Mengine alikuwa anaitwa Bildad. Alikuja na kijana mwingine baadaye pale. Eh nani huyo. Ki Nitakuja cha Ayubu, ninishae sijakirudia mara ya pili. Mara ya tatu pia na mara ya nne. Lakini kila kitu kwa wakati mmoja lakini elifazi na nani hawa watu walikuwa hawasemi kweli hem tuone katika tunaona wamemwambia kitu cha kweli kwamba mwanadamu hawezi kuwa bora kuliko mumba wake e, na Mungu hategemei watu kwa sababu na uvuza Eh hey, Mungu mimi ni sana Mungu anatakiwa nitumie nifikia Tanzania hapana sema Mungu anaweza uwezo wa kuinua mawe ya yakaimba akamtumikia. Ya ya ya <coughs> Hana shida na mimi na wewe. Eh hey, kwa nione kama wataimba leo hata usipoenda Mungu anaweza kaamua kaimbisha namna Sasa huyu anaanza anahubiri vitu vya kwenda kimu kwenye maono yake mwenyewe ya usiku kama hawa manabii wa uongo na watu wengine nakwambia nimeota usiku wona endapo kwa nani hebu tuende katika sura ya mwisho ya ayubu ayubu mlangu wa mbili ndio sura ya mwisho ayubu mstari ule wa saba. ayubu kabla ya zaburi pale kuna ayubu mstari wa saba. na sehemu nyingi nyingine lakini tusome mstari wa saba. nasema hivi yale maongezi yakapita wakamtumwa Ayubu, wakamshauri ajiue na mke wake akaongana nao, wakamtesa kweli kweli Ayubu. Baadaye Ayubu akasema pana, mimi nitasimama na Mungu wangu. Na ndio alikuja akahubiri kama mnakumbuka tumesoma Ayubu 14, tukasoma Ayubu 21 na Ayubu mbili, akasema kipimo cha kwamba mtu amefanikiwa hakina maana kwamba ni watu wa Mungu, akasema waovu wanafanikiwa na siku zao zinakamilika vizuri. Lakini baada ya hapo wanaongea katika shimo la hukumu. Alipo nchi anachosema hawa anamwambia pana wewe kama mama kupata haya ni njoozi nimeona kwamba wewe umejifanya mtakatifu kwa Mungu wako. E mtu tusome Mungu anachosema anatoa hukumu. Leo hii kama kuna mtu anataka kukuonyesha wewe ni muongo ni muovu, mka shindana shindana itafika siku Mungu atatoa hukumu mwilini duniani atasema huyu ni mwovu, huyu ni sahihi. Mungu anawaamua. make waribishana sana Wanamwambia Ayubu kuna kitu umekosea. Ayubu anasema Jama ni mimi sina makosa. Na Biblia inasema alikuwepo mtu mkamilifu katika uso wa nchi hakuna mtu aliyefikia pale. Na Mungu alikuwa mtu wangu shetani sema mmemwona mtumishi wangu Ayubu alikuwa mkamilifu mbele yangu. Na Mungu anakuja yale maneno. Mwanango 42:7 unasema hivi. Ayubu 42:7 anasema hivi. Basi ikiwa baada ya ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo Bwana akamwambia huyo Elifazi yule aliyokuwa naota sasa ana, ana, anazushwa hivie hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu kama alivyo nena mtumishi wangu Ayubu Hawa wametoka kumwambia Ayubu tumeotesha. Kanjosi alafu karitusi. Muwa kidongo, kaikaanjosi karikumbana tisha, ana ka tunze vizuri kaandike katakapotimia anawaambia mniko mnaoa tu. Maneno yenu alafu mnlicho mnasema ni uwongo. Ayubu ndiye alikuwa sahihi. Mteswaja nayoiko sahihi. Hawa wanao usingizie maneno ya Mungu waongo. Kwa nini anasema kuna roho za danganyazo? Hii roho anasema aniona ma, maono ya roho usiku ya usingi. Roho zinadanganya. Zilikwepo kati wa Ayubu na Biblia tumesoma katika Yohana wa kwanza. tumesoma katika Timoteo wa kwanza. roho zipo na mwishoni anasema zitaongezeka zaidi. Hebu tufunge sasa tuende sehemu ya mwisho. Pointi ya tatu. Kwa hiyo pointi ya kwanza tumeona kwamba Roho Mtakatifu hafanyi kazi kwa jinsi ya fikra za wanadamu. Anafanya kazi sawa sawa maneno ya Mungu, ana na haki. Tumeona Roho kuna roho zinaanganyazwa na tumezi kwa maandiko mengi. Pointi ya tatu sasa. Tunaoona kwenye Roho Mtakatifu manyo maana hii iko sio Roho Mtakatifu manyo. Ni roho za danganyazo. Pointi ya tatu na ya mwisho ni kwamba kule kunenda kwa lugha kwa makanisa tuta kwa maandiko. Kwa sababu maandiko yakisema ndivyo ya ilivyo. Ni kupayuka sio roho mtakatifu. Biblia inasema tusome katika kitabu cha Wakorintho wa Point ya kwanza, Wakorintho wa kwanza 14. Leo tuko tulikuwa kwenye Wakorintho wa kwanza moja. Tutakuwa baada ya miezi kama mitatu minne ifitakuwa huko. Wakorintho wa kwanza nne Biblia inasema, Korintho wa kwanza mlango ule wa nne mstari ule wa Tusome mstari wa, wa 32 na tatu. Biblia inasema hivi, Korintho wa kwanza tuli, kama tu kama tunachoka tu tujit kizati titi mtakatifu ina nguvu na wezo, kwa nguvu kusudi tukitoka hapa mimi sipendi nihubiri kitu ambacho ni hakieleweki kishikamilike eh ee, mtu tumeshatosha tu hapana lazima somo tupate ujumbe siku nyingine mungu atotolea mwingine yohana wa kwanza 14 32 biblia inasema hivi zile kula kupayuka wanaambiwa wamejazwa na sasa tuone. Biblia inasema Wakorintho wa 1 na 4 32 Biblia inasema hivi. Roho na roho za manabii huatimana manabii. Nabii kimsingi Biblia inachosema neno nabii ni mhubiri. Ndio maana hasa kwenye maana ya sasa. Yaani sehemu yote hii, a preacher, a prophet. Ni kimoja. Anasema msimbo wa 3 anasema roho za manabii zinamtina nabii. Yaani haiwezi ikamtikisa ikamsemesha vitu ambavyo sio vya kimungu ikasema unasikia roho amenizidi sasa hapana sema, lazima, yani, lazima imtina b yani haiwezi ikamchukua ikambeba roho ya nabii lazima imtina b ikifika wakati wa kutulia itulie wakati wa kusema iseme eh msana tasa, nasema hivi msaada kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Anasema makanisa watakatifu Mungu hawi Mungu wa machafuko anakuwa ana utaratibu kama hivi tuliyokaa. Lakini unaweza kukukuta wala mwingine ameshikua viti. Anasema Mungu hana machafuko ni Mungu wa, wa, wa amani na utakatifu na na mipangilio. Yule ndio know, you know, roho mtakatifu huyo. Sasa huyo ni roho gani sasa bye hamti nabii wake alafu analeta machafuko vurugu vrugu. na ndiche alicho anasema unajua machafuko kitu kichocho tutaona katika matayo matayo wa sita. matayo wa 67 tuko tu, tu, tuko tunafunga funga, funga mstari hiyo baki sio mingi lakini bila kuisoma hatutakamilisha matayo 6 mstari wa anasema hivi Matthew chapter 6 verse 7 hivi nanyi mkiwa katika kusali hata kule kuuweka kule anakuona nasema anasema msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana hudhani kuwa kwa maneno yao mengi husikiwa makanisa ya leo twende kwenye makanisa ya kipenteposte kule kusali wanapayuka hawapayuki Ayo mbaya mbaya unaweza huko ukawasikia bali kabisa mpaka maeneo ya goba huko hapa. Unaongea na Mungu upi? Anasema wana pumsi pai bwana hawa hawa kwa hiyo hawana roho. Roho Mungu amejaa hukumu na haki. Maandiko yanasema yote yote yote. Hakuna lilolipingana sio msi payuke huko nasema msiwe na machafuko huku roho ndani maikutii haiwezi kukupeleka pelekesha kwa mfano hapa nilipo siwezi nikasema kwamba nitoke hapa nianze sasa kubweka nitabweka kwa mfano kuonyesha kwamba inakuwaje katika uovu hey, kama vile bibina vile anaonyesha nabii wa uongo anapota usiku lakini sio kusema kwamba tu kama yeye hey. Ana, anaendelea lakini wao wanasema usipopayuka bikuna sema wewe ukitaka kusali ingia ndani uombe funge na mlango a leo bwana bwana bwana usiku yani mlango kasikia wana dada wanaongea paka asubuhi ha, hawa mtumiki wa Mungu unless kuna Biblia ya pili ila kama ni ya Mungu na neno la Mungu letu tunalojua wana Mungu wao wengine tena nasema kuna Mungu mwingine wa dundu wanapayuka tuendelee twende wa konito wa kwanza hiyo 14 tulikuwa Tulikuwa mbili, turudi nyuma kwenye mstari wa tisa. Wakonito wa kwanza tunakaribia kumaliza. Hojja hakuna hoja ya inayohitaji discussion au inayohitaji justification. Hizo bug zote ni kama kujazia hoja tu. Wakonito wa kwanza 14 uh, tisa, Biblia inasema hivyo. Hah? Juu ni 19. 19 samani. Kwenyeo wa kwanza tisa, anasema hivi. Aje hivi. Lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu. Yaani nitumie akili. Watu watasema, "Ah, huyu anatumia akili zake, hana roho mtakatifu." Lakini nasema kanisani nataka watu waongee kwa akili zao, kwa hoja, kwa fikra, eh? kwa, kwa, kwa, sawa, kwa akili zangu nipate kuwafadhilisha wengine, kwa sababu ukiwa unahubiri kwa akili unawafadhilisha wengine. Zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha Tunao tunao kwa Tuna katika kitabu cha ja matendo ya mitume. Hatuwezi kumaliza ile somo bila matendo ya mitume. Kusoma matendo ya mitume wa pili nipo habari za Pentecosti zinapoanzia na jina hizo dini zinapoanzia. Matendo ya mitume 2 mstari ule wa Acts uh, Act 2 act chapter 2 verse 5 to 11 nindefu kidogo lakini tuta tuta tutaifupisha tuta, tuta kidogo sababu ndio imeenda. Matendo mbili kuanzia tano biblia inasema hivi Tay haraka kwa wakati mmoja Nasema hivi na walikuwa kwa Yerusalemu wayahudi wakikaa watu wataua watu wa kila taifa nchi taifa chini ya mbingu basi sauti hii iliposikika makutano walikutanika wakashikwa fadhaa kwa, kwa kila mmoja Aliwasikia wakisema kwa lugha yao wenyewe wakashangaa wote wakastaajabu wa, wakiambiana tazama hawa wote wasemao si waganga haya imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo wa party, na wa, Medina, wa elami, na waelami, nao wakao Mesopotamia na uyahudi, na Kapedokia na Ponto na Asia na Phrygia na Paeilia na Misri na pande za Libya karibu na Crete na wengine watokao Rumi Wayahudi na wangofu, wa kretu, na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu wakashangaa wote wakaingiwa na shaka wakiambiana maana yake ni nini tunaona kwamba Watu wanaanza kunena hapa umetajwa lugha 17. Ah wanakwambia sasa kanisa lazima ninene kwa lugha. Zile lugha ni lugha ipi? Kwa, hapa zimetajwa lugha 17 Kiarabu, Kipartisi, nini? Kwa kile ni lugha za Kiafrika, lugha za mimi na Warumi. Anasema watu wanaisikia matendo ya makuu wa Mungu kwenye ile lugha. Mungu wakati wote hana mipaka. Akiamua leo tunene kwa lugha za labda za labda kwa tukitoka hapa tukaenda labda nchi kama e, surinamu labda au tuende China wapi ukijawa na roho Mungu anaweza kukuangalisha kisurinamu anaweza kuonyesha kik, kikatonesi ndo China nje anaweza kuonyesha lugha yote ile lakini hawa Mungu alitumia maajabu ili kusudi wasikie na wale watu naona u, anasema msari wa kwanza msari wa 5 anasema watao watu wa kila taifa chini ya mbinguni Watu walikuwa wametoka ni kama ulete dunia nzima sehemu moja hawana lugha moja hata leo hakuna lugha moja inaweza kutosha dunia nzima sio wote wanaongea Kiingereza badala watu wengine hawajui kabisa Kiingereza hawajui chochote Mungu akazema pana ngoja akatafuta lugha zote zilizokuwa zimeganishika kila si, kwa luga. hakuna lugha inayomekaa makanisa hakuna lugha yoyote inayojulikana inaweza kunenwa pale kitu cha kwanza pili sina muda mbele Siku hiyo zilirushuka ndimi za moto zikwakalia wale 11 wa, mmoja. Mati alikuwa hajaingia. Hao alikuwa ameshaingia. Kwaani nafikiri kwa ameingia. Eh alikuwa nyakati hizo hizo. Ba ba. Alikuwa baada alikuja kuchaguliwa baadaye. Wale 11 baada ya yule mwana upotevu kuondoka. Kila mtu alipata ndimi kama alama za moto kama wananena kwa lugha kama siku ya kwanza ya pentecoste ndimi za moto haziji hawaziwezi unaweza fake language lolo lolo lolo. fake ndimi basi za moto haziji kwa sababu so Yesu alisema mimi nitabatizwa kwa moto alikuwa na maana mbii ubatizo wa moto kwa maana kwamba watu wanabatizwa kwa moto moto wanaumia wanapata injili kwa shida lakini pia hawa walipewa moto kwa maana kwamba walibatizwa roho mtakatifu na ilikuwa ni kitu kilichofika kwa watu 11 moja, moja tu hakuna mtu mwingine ndio sababu walikuwa mitume hawafurahii watu. Paul anasema katika ufunuo kwanza 14 utafika sababu mimi nilikuwa mtume wa mwisho. Baada ya hapo Mungu akabadilisha akaanza kama ambavyo kulikuwa makuhani akasema hakuna makuhani hakuna rabbi vile vile na mitume leo hii biblia nasema hakuna rabbi msio mtu yote rabi rabi alikuwa kwenye biblia mungu akasema hapa imeishia hapa rabi nimekuwa mimi peke yao maana mimi ndio mwalimu wenu na mitume paulo anasema mimi nimefunga ukurasa leo mtu anakuambia nimejiita mtume Umepea, na nani paulo anasema mimi mwenyewe nilikuwa mtume wa mwisho tena mdogo akoni toa tano nane eh wanaanzia katika uongo wanachanganya na vitu vyote alafu watu wanaowaamini no problem batu acha wanani. Aya. Pia usikenyelee kusanyika walikwepo watu kutoka madu, dunia nzima. Walikuwa hana uwezo mwuri. Mwuri wa kukutandika kwenye roho ya mmoja. Mungu akakataa. Okay. Twende katika kitabu cha Joshua. Kitabu cha Yoshua Yoshua Yoshua mlango wa 10 Joshua 10 Yoshua katika baada ya makumbukumbu na katika Yoshua ndio inaangia pale Yoshua kumi, mlango ule wa kumi na mbili, Biblia nasema hivi Yoshua kumi, kumi na mbili, tuko tunafunga sura za mushumushu Yoshua kumi, kumi na mbili, Biblia nasema hivi ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Amori mbele ya wana wa Israeli akasema mbele ya macho ya Israeli wewe jua simama kimya juu ya gibbon na wewe mwezi simama katika bonde la ayalon ndipo jua likasimama mwezi ukatulia Unataka kusema sasa Rome takatifu ameongeaje hapa ameingia hapa kwamba kuna miujiza ambayo Mungu anaifanya mara moja hairudi bila sababu leo hii Mungu akiamua kwamba jua na jua litakuja kutoa giza itasimama vile itarudia mara ya pili lakini Uwezo ukasema kwamba kwa vile walinenda kwa rugo na si kwao tu kwa vile Yoshua alisimamisha juu ngoja na sisi tusimamishe. Hapana, kuna vitu Mungu anayofanya wa kwa wakati na havizuii kazi ya Mungu kuendelea. Kwa hiyo naachana kusema ni nini? Kama kuna sio kila kitu kilicho sio kila mujizo waliofa. Kwani ni niulize, ni Yesu alikwenye Yohana mlango wa pili. Yesu alibadilisha maji kuwa divai. Uno muujiza unaendelea unafanyika mpaka leo kila siku. Unafanyika mara moja tu. Kwa sababu ya je, watu walikuwa na harusi ilikuwa moja tangu watu wazaliwe duniani? Siku zipo nyingi. Anasema pia, okay, tunaweza kaeleza sehemu nyingi. Mungu anasema kwamba ni kuna watu wenye uhitaji wakati wa, wa erisha. Lakini ni mwanamke tu ukana naye. Wa mwanamke wa Sheretah ndiye aliyepata bahati ile tu sio kwamba kila wakati kama mimi tu kwa lugha siku ile kwa sababu kuna watu wa mataifa yote sisi amkini hapa wote tunaenda tu kwa e, Kiswahili. Kwa nini tu lazimike kunena kwa lugha? Ni kama kumkajeeni Mungu tu. Ku Mungu tu. Na mara nyingi ukitumia akili za kawaida tu hasa hasa mtu ambaye ametulia kanisani utagundua kwamba ni uongo. Tu, na ndosawa watu wengine hawa, kuwa umo tu hivi. Ni uongo. Na uwezo ukakata ya uwongo, anasema huwezi ukapata kitu kisafi kutoka ndani ya vitu vichafu. Ukikaa ndani ya uchafu, lazima utambike uchafu. Definitely. mkate mzuri kaukifupa kwenye jarara, haurudi kuwa msafi. Hagaia anasema. Unarudi tayari ni jarara. Chukua roya tiyo uchafu. usafi wa, kuta, uchafu wa. Bibi ya nasema, katika kitabu cha Isaya, mlango wa 38 kutoka kwenye mstari ya kufungia sasa baada hapo isa nane kwa mtu ambaye tulikuwa naye wakati tunasoma kitabu cha Isaya muda sasa tangu toke isa 38 atagundua ni wapi tulikuwa tuna ni nini tulikuwa tunaongelea isa 38 tunaongelea pale za Ezekia Ezekia alifanya kazi kubwa sana akiniakamkosea Mungu Mungu anasema sasa weka mambo yako tayari unakufa sasa ndiani amuda msipoe e, toa ulithi wako hakikisha umetoa ulithi sahihi usimfanye usichanganye alafu jiandae weka vizuri unaondoka. Yo Yeremia I mean um, Ezekiel akamwambia bwana kumbuka kazi ni kutendea. Umefanya mambo mazito tu makubwa. Mm -hmm. Mungu anasema ni kweli. Yeremia nako Ezekiel na e, e, kuongezea miaka 15. Ezekiel akasema hapana mimi ni hakikishii. Akamwambia sasa chagua. Kivuli kiende mbele kulikuwa ni kama saa ya babake babake alikuwa anaitwa nani? uria ana uria ni babu yake eh alikuwa ni, ni ni a a okay mstari ule wa watatu wa eh 383 tatu pe anasema e, ilikuwa ni ni kama saa walioitengeneza kama kivuli kifika hapa inajulikana saa 5 ikifika hapa ni saa sita kivuli yaani chajua jua sasa akamwambia chagua Kweli nitakupa miaka 15 chagua ni kivuri kiende mbele au kirudi nyuma yani maana unataka jua liende liende liendelee mbele au lirudi nyuma sasa akaona mm ikienda mbele haina hukasa kwa siku zote isiende mbele muogoje lirudi nyuma ikirudi e, nyuma natojoa kwamba liko kwenye reverse kwa sababu jua hata ungekiacha kivuli baadaye utakukuta kimeshashika ambapo kinaenda kirudi nyuma kiliko tokef Eh, ni muujiza uliofanyika wakati wa hezekia haurudiwa tena kugeuka wake. Kama kulikuwa kuna muujiza siku ya wa Pentecost, watu wamekusanyika dunia nzima akaongea lugha zote za dunia. Sio lazima tuziongee lugha zote za dunia, lakini ikitokea tukakusanyika dunia nzima kuna makabila nadhani kuna lugha zisizozidi 5000 za duniani Tukakusanyika hatunaweza kuelewana. Mungu anaweza kaneta huo muujiza vile vile. Akanena nikatoka hapa kabisa nikaanza labda kuongea kizuri. Afrika cha kufakshin Sikijui. najua anasema lakini anaanza nikajikuta nikaeleweka kama kuna wazuri kwa hiyo tunaona unaona ni mbona kama kama maandiko haya tulioona ya kweli vitu vingi ndimi hazipem tufunge kwa kusoma mlango wa kwanza wa Efeso ili ndio mstari wa mwisho baada ya hapo tutakuwa tumefunga wa funga. Efeso 1 Paulo hivi. kitabu cha efficiency chapter 1. Euh was 14. baada ya Wagalatia Moja 13 anasema nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli katika Roho Mtakatifu katika Yesu Kristo katika Mungu habari njema za wokovu wenu tuna habari za wakovu tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu unaona kwamba wokovu unaenda na kupata tunapokea Roho Mtakatifu anasema ni muhuri kama hiki i ni halali eh ninamtambua nimeweka roho yangu mtakatifu ni halali hii document mwisho sitapata shida kulichambua anaendelea ndiye anasema habari za roho uyo ambayo ni muhuri ndiye aliye arabuni ya urithi wetu sio arabuni na arabuni kwa Kiingereza kwenye King James inaitwa nest ni commitment money kama unataka kwenda kupanga nyumba Unatanguliza hela kwamba au kitega, kitega eh, kishika uchumba. Roho mtakatifu Mungu anasema okay hawa watu hawajawa tayari kwenda mbinguni wana miili yao wanatenda dhambi. Sasa ili kusudi ni watambue kwa sababu ndio kuokoka. Na wapa muhuru wa Roho Mtakatifu na manake nawapa katika nafsi tatu za Mungu na wapa kipande kimoja. Tunawapa Roho Mtakatifu Mungu mmoja. Zile nyingine mbili watakutanaza mbinguni. Nifatapo kutana baba na mwana pamoja lakini na watangulizia roho. Nasema ni enesti, enesti ni pesa ya kutangulia. Nikishika uchumba kwamba sasa huyu ni wa Biblia inachonicho na kusema, kazi ya Roho Mtakatifu sio kukubwabujisha, sio kupaikopayuka, ni kwamba ni muhuri, ni pesa ya utangulizi, ni roho, ni Mungu ameshaingia kwako ki Ro, moja ya tatu, bado kuna sehemu mbili nasema tutakapokombolewa katika mwili nayo haribika sasa mbayo nasema mwili na damu haviwezi kaenda mbinguni lazima, ka ka lazima tuvalishwe kuharibika tuvuliwe kuharibika tuwashwe kutoharibika ndipo tuenda kutana na Mungu mzima mzima lakini sasa tumepata sehemu ya moja, ya tatu ya Mungu ambayo ni muhuri lakini vuga nyingine ni ni utangulizi ni sehemu ya Mungu yani tuna mbinguni zinaishi na sisi lakini kwa sehemu ndicho mtakatifu sio kubabaja wala kupayuka na mtu akiamua kufanya hivyo Biblia inasema katika ufunuo wa 1:10 kama mtu kitakuleta kuleta faraka na fitina basi aendelee aina shida sioze ngamzuia kama mtu akiamua kuamini uongo aamini uongo lakini ukweli wa Mungu tumeudhibitisha kwa maandiko mengi Baba tunakushukuru kwa neema zako Asante kwa neno lako siku ya leo Mungu tunaomba likatufaie Mungu na likatujenge na sisi si, si, si, tu na wengine wote ambao Mungu utawaridhia na wengine walioko mbali watakao sikia mahubiri haya lakini Mungu na wengine uliowachagua kwa jinsi yako na kwa namna yako penda bariki siku yetu ya leo bariki wiki yetu mbele yetu Mungu unaeka kila moja ambaye amejizuhurisha na kila na kifati na yote ambaye Mungu anaku anakutegemea na kutumainia baba amani yako ikatufunike ikafunike kila mmoja barikaza mikono bariki maisha yetu tuondolee hofu na mashaka tuondolee maisha ya dhambi tuondolee eh, uharibifu wa Mungu huu Mungu wa mbinguni baba tukumbushe kukutii pia katika neno lako tupe kula na kunywa bariki kila mmoja ni katika jina la baba na la mwana na la mtakatifu tunaenda kutokea amen